Тері прачить Джинго. Може, океанські хвилі зазвичай і неможливо буквально порознити, але ангська кірочка, що тягнулася ген із міста, як відомо влітку, буяла кущами. Мілка ледве сунула, залишаючи позаду себе жолов. А можна швидше? – запитав Ваймс. Ну, звичайно, – угідливо відповів Дженкінс. Де, накажете, кажете, впаяти додаткову щоглу? Корабель вже як цяточка, мовив Морква. Чому ми їх нікак не, не здожинемо? Він більший, отже в нього технічно кажучи, є більше вітрил, мовив Дженкінс. А ще в хапонських кораблів швидкісні корпуси, а в нас трюм забитий. Він запнувся, але було вже надто пізно. Капітана Морква кликнув Ваймс. Сер, викиньте все за борт, розпорядився Ваймс. Тільки не арбалети, лише один варто і більше сотні до... Дженкін замовк. На Ваймзовому обличчі легко читалося, що за борт можна викинути ще чимало речей. І добре, якщо він не опиниться серед них. «Ідіть, понатягайте якийсь такалаш», – пана Дженкінс звелів він. Він провів капітана поглядом. За мить роздався сплеск. Ваймз визирнув через борт і побачив дерев'яний ящик, що якусь мить похитався на хвилях, а тоді пішов на дно. Він відчув радість. Мисливець на злодіїв, так його Єржавський назвав. Той хотів його образити, але йому подобається. Існує тільки один злочин – крадіжка. Адже вкрасти можна, що завгодно, золото, цноту, землю чи життя. А мисливцеві на злодіїв залишається погоня. Роздалося ще кілька сплесків. Ванцеві здалося, що човен ринув уперед. Погоня. Тому що переслідувати легше, ніж ловити. Достатньо когось упіймати, як все ускладнюється, а погоня завжди чиста і вільна. Це куди приємніше, ніж шукати зачівки і витріщатися в записники. Він втікає, я біжу на вздогін. Просто вецінарський терьєр Геш. біп біп біп тінь. роздалося з його кишені. Чекай, випередив його Вальмс. Ти зараз кажеш, що істокшталт п'ята дня у морі, так? «Е, ні», – мовив бісик-органайзер. «Тут пише страшна сварка з лордом Ржавським. Ведіть своє ім'я». «А ти хіба не маєш мені сказати, що я буду робити?» – запитав Ваймс, відкриваючи кришку. «Що ви повинні робити?» – виправив його бісик. неби як схвильований. Що ви повинні робити? Я не розумію. Е, щось не так». Ангела перестала тертися об шпангоут, намагаючись стягнути на шийник. У неї нічого не виходило, а срібло, що впивалося їй в шию, ніби обпікало холодом. Та окрім цього, а срібний нашийник на перевертні був доволі великою частиною цього, до неї добре ставилися. Їй залишили миску з їжею, дерев'яну миску, і її вовчана натура їла з неї, поки її людський бік сидів із заплющеними очима і затискав в пальцями». Біля неї також стояла повна миска, доволі свіжої, як на анкморпорські стандарти води. Принаймні, вона бачила дно миски. Так важко мислити у вовчій неподобі. Це ніби відчиняти двері на п'яну голову. Доволі реально, але потрібно концентруватися на кожному русі. Почувся звук. Вона нашорошила вуха. Корпус об щось шкрябнув. Вона сподівалася, що це риф. А це означало, земля, можливо, якщо їй хоч трохи пощастить, вона допливе до берега. Щось дзенькнуло, вона забула про ланцюги, це було зайве, вона і так почувалася слабкою, як кошеня. Роздалися ритмічні звуки, ніби щось вгризалося в дерево. Прямісінько в неї перед носом зринув крихітний металевий гвинт, що на виліз зі стіни. Хтось говорив, голос був віддалений, спотворений і чутний, мабуть, лише в уху перевертня, але десь прямо під її лапами враховувалися слова. «Можеш кинутись тих педалів, капрали Нобс. «Я помираю з голоду, сержанте. В нас є щось їсти?» «Ще залишилося трохи чеснокового соусу і сиру і холодних бобів. Ми в бляшанці без повітря і ви пропонуєте нам сир?» «А про я взагалі мовчу? Мені дуже шкода, джентльмени. Все відбувалося в поспіху, і я мусив прихопити їжу, яка не псується. Просто тут стає трохи сперто, якщо ви розумієте, про що я. Я розмотаю канат щойно з вечоріє. Ми зможемо виплести на поверхню і подихати свіжим повітрям. Потрібно, бодай, випустити повітря зсередини». Ангва насупила брови, намагаючись осмислити почуте. Голоси були їй знайомі, і хоч вони були приглушені, вона впізнала інтонацію. Невиразне відчуття, що пробивалося крізь імлу тваринного розуму, підказувало їй «Це друзі». Крихітний незмінний центр її мислення. Милостиві боги, зараз я облизуватиму їм руки». Вона знову приклала голову біля гвинта. Ну, ось, юначе, ви знову за своє топити кораблі. Мені в голові не вкладається як, таке взагалі може комусь спасти на думку. Імена деякі з цих голосів мали імена, їй було дедалі важче думати, так на неї срібло діло, та якщо вона зупиниться, то може забути, як починати. Вона втупилась у металевий гвинт, металевий гвинт із гострими краями. Крихітна людська часточка її розуму сердилася на вовчий розум, намагаючись донести йому, що він має робити. Було вже за північ. Дозорець впав на коліна перед Ахмедом 71 годиною і затремтів. «Я знаю, що я бачив в Валі». Він застугнав. «Інші теж це бачили. Позаду корабля щось виросло і стало нас переслідувати. Монстр!» Ахмед глянув на капітана, який... Станув плечима. Хто його зна, що там на дні моря лежить? Валі. Його подих. заскімлив матрос. Він як заревів, вдаривши в ніздрі смородом тисячі вбиралень, а тоді й заговорив невже мовив Ахмед, це вже дивно, і що він сказав? Я не зрозумів, у чоловіка зморшилося лице, коли він спробував зібрати докупи незнайомі звуки. Звучало як. Він ковтнув слину і повів далі «О, боги та майте стримання, сержанти!» Ахмед витріщився на нього. «І що, на вашу думку, це означає?» – запитав він. «Я не знаю, Валі. Не часто їсть, Ван Борборко?» «Ні, Валі. Тоді повертайтесь на свій пост». Чоловік вивалився із приміщення. «Ми втрачаємо швидкість, Валі», – повідомив капітан. «Може, монстр вчебився за кіль?» «Добре вам жартувати, мій пане, але хто знає, що там нова земля розворушила?» «Я сам подивлюся», – сказав Ахмед 71 година. Він попрямував у хвіст корабля темні води плюскотіли, залишаючи по краю хвиль фосфоресцентне світіння. Він довго дивився, неуважні люди довго не живуть у пустелі, де тінь у місячному світлі може бути лише тінню або кимось, то так і норовий допомогти вам швидше потрапити в рай. Чимало таких підступних тіней траплялося дрегам на їхньому шляху. Не дреги придумали собі це назвисько, хоч тепер із гордістю його носили. Це слово означало ворог. Для всіх, або один для одного, якщо інших не було поблизу. Коли він зосереджувався, то йому здавалося, що за кораблем, ярдів так за сто – Самому низу видно темнішу тінь. Хвилі заломлювалися а там, де не мали заломлюватись. Скидалося на те, що за кораблем женеться риф. Ну-ну. Ахмед 71 година не був забобонним. Він був бобонним, через що опинився в меншості. Він не вірив у речі, в які інші вірили, хоч вони й не були правдою. Натомість він вірив у те, що було правдою, але в що більше ніхто не вірив. Таких передбобонів є чимало, від «воно швидше загоїться, якщо перестанеш шкрябати», і аж до «іноді так буває». В цієї миті він схилявся до думки, що морських чудовиськ не існує, особливо якщо ті розмовляють антморпорською, але він таки вірив, що в світі є ще багато всього, про що він не знає. Ген в далині було видно корабельні вогні, не схоже, що він наближався. А це вже куди більше хвилювало. В темліві Ахмет 71 година потягнувся рукою за плече і вхопився за руків'я шаблі. Над ним на вітрі поскрипував грот. Сержант Колон знав, що настала найнебезпечніша мить у його кар'єрі. Йому нічого не залишалося, в нього більше не було варіантів. «Е, «А якщо я покладу цю у...» І цю «и», і цю «ка», і «а», і ще «те», і «и», сказав він, а по його рожевих щоках аж впіт. І тоді я можу використати цю Н і вийде уникати. «Е», і в мене виходить, е, «Як ти звеш ці блакитні квадратики, Леоне?» «Бали літери потроюються», відповів Леонарди з фірму. Так тримати, сержанте, похвалив його лорд Ветінарій. Схоже, ви вибиваєтесь у лідери. Е, схоже, що так, сир, пискнув сержант Колон. Однак я ще можу викласти свої Ене В, Д, А, Т, Ен і Ю. Патриці вів далі. Що в такому випадку приводить мене на квадратик бали слова? потроюються, я, схоже, виграю. Сержант Колон із полегшенням обм'якнув у кріслі. – Першокласна гра, Леонарде, – мовив лецінарій. – Як ти, – казав вона називається? – Я називаю її гра, де треба будувати слова з перемішаних літер, мій лорде. – А, ясно, вочевидь, чудово. – Я теж заробив три бали про в нобі, і нормальні були слова. – Що вам не сподобалось? – Певен панове не хочуть знати такі слова. Суворо відрубав колон. Я, мабуть, десять балів за тиха. Леонард підняв очі дивно. Схоже, ми зупинились. Він потягнувся рукою до люка і відчинив його. Вологе нічне повітря хлинуло всередину і десь поблизу почулись голоси, що гучно відлунювали, як завжди відлунюють голоси, які чути в морі. Варварська хапонська говірка, мовив колон, про що вони там цвинькають? «Який верблюжий небіж розітнув снасті?» – мовив лорд Вецінарі, навіть не звівши очей. «Не лише снасті поглянь на це вітрило, а ну допоможи мені». «Я не знав, що ви розмовляєте хапонсько, лорде. «В жодному разі», – заперечив лорд Віцінарі, «Але ж ви...» «Ні», – спокійно мовив Вецінарі. «Ага, гаразд». «Де ми, Леонарде?» «Ну, е, всі мої зоріні карти застарілі, звісно, але якщо ви зачекаєте до сходу сонця...» Бо я тут винайшов прилад, який визначає розташування за сонцем, а також смайстрував більш менш точний годинник. Де ми зараз, Леонарде? А, десь посередині округлого моря, підозрюю. Посередині? Десь так. Послухайте, якщо я зможу виміряти швидкість вітру, виходить Лешб десь поблизу. А, так, мені слід... Добре, від'єднайтесь від цієї розвалюхи, поки ми ще під покровом ночі. А вранці я хочу побачити землю, яка принесла стільки клопотів. А тим часом пропоную всім трохи подрімати. Сержант колон мало поспав, частково тому що він кілька разів будився через. Пиляння і грюкання, що долинали з носа човна, і частково через те, що вода безупинно крапала йому на голову, але здебільшого через те, що це тимчасове затища змусило його задуматись над ситуацією, в якій він опинився. Іноді, прокидаючись, він бачив Патриція, згорбленого над Леонардовими малюнками, кістлявий силует у світлі свічки, який читав і щось занотовував. Він перебував пліч опліч з чоловіком, якого навіть гільдія найманців побоювалась, і ще одним, який не спатиме всю ніч, але винайде будильник, щоб розбудив його вранці, і ще одним чолов'ягою, який в житті свідомо не міняв спідня. А ще він був у відкритому морі. Він пробував подивитись на це з іншого боку, через що він найбільше ненавидів човни, через те, що вони тонуть, так. Але тут ця функція була вбудована з самого початку. До того ж не видно, як хвилі то здіймаються, то опускаються, бо вони вже над тобою. Воно все логічно, тільки не дуже втішно. Прокинувшись одної миті, він почув ледь чутні голоси, що долинали з іншого кінця судна. Не до кінця, розумію, мій лорде. Чому вони? Вони роблять те, що їм скажуть. І вірять в те, що чують. Їм бракує клепок, щоб ставити запитання, а ще вони страшенно віддані, риса властива людям не надто обтяженим інтелектом. Мабуть, ваша правда, мій лорде, повірте мені, такі люди дуже цінні. Сержант Колон перевернувся і спробував вмоститися зручніше, добре, що я не такий. Як ті бідолашні дурники, подумав він і поринув у сонне царство безодні. Я, чоловік, з особливими якостями. Ваймс похитав головою. Вогник на кормі хапонського корабля ледь мехтів у пітьмі. «Ми до них наближаємося?» – запитав він. Капітан Дженкінс кивнув «Може бути, між нами пролягає багато моря». «І весь зайвий вантаж полетів за борт?» «Так, може ви ще хочете, щоб я собі бороду зголив?» Стрюму визирнуло обличчя моркви. «Всі вже повкладалися на ніч, цер. Добре». «Я теж приляжу на пару годинок, якщо ви не проти. Перепрошую, капітане. Перепочину, сер. Але... Але...» Ваймс невиразно махнув на горизонт, що брався з мерком. «Ми тут переслідуємо вашу дівчину», – поміж іншого, – додав він. «Саме так, сер. То ви хіба не... Тобто ви можете... Ви хочете... Капітане, ви збираєтеся трохи покуняти?» щоб мати ясну голову, коли ми їх наздеженемо. Так, сер, якщо я всю ніч вдивлятимусь у горизонт і переживатиму, то швидше за все з мене буде мало користі, коли ми їх наздеженемо, сер. У цьому був сенс, у цьому справді був сенс. Звісно, в цьому був сенс. Ваймзо той сенс аж очі сліпив, морква взяв і все як слід обміркував». «Ти зможеш заснути, чи не так?» – сказав він слабо. «Отак, заради ангви. А що ж, на ніч тоді». Морква зник знов у трюмі. «Святі небеса!» – вигукнув Дженкінс. «Він серйозно?» – «Так», – відповів Ваймс. «Тобто ви би змогли отак завалитися спати, якби він мчався за кораблем з вашої леді на ньому?» Ваймс нічого не відповів. Дженкінс хихикнув. «Майте на увазі, якби там була леді Сибіл, батерлінія була б нижче. Слідкуйте за морем. Глядіть, не наткніться на клятих китів». Застеріг його Ваймс і попрямував у ніз корабля. Морква, думав він. «Не знав би його, то не повірив би». «Вони сповільнюються, пане Ваймс», гукнув Дженкінс. «Що? Я сказав, що вони, схоже, сповільнюються. Добре». «То що ви збираєтесь робити, коли ми їх наздовженемо?» е, Ваймс про це якось не задумувався, але раптом пригадав одну поганеньку гравюру з книжки про піратів. «Ми перелетимо до них із шаблями в зубах?» – запропонував він. «Справді?» – здивувався Дженкінс. «Цікаво, я вже давненько такого не бачив. А якщо точніше, тільки раз бачив. Вона вже...» Один хлопака підгледів цю ідею в книжці і перелетів прямо в такила з чужого корабля. З шаблею, затиснутою, як ви кажете, в зубах. «Так, гаррі наполовину», – написали ми на його домовині. «Ох, не знаю, чи ви колись бачили зварене нам м'яко яйце, після того, як різанули по ньому ножем. Ясно, я зрозумів того, що ви пропонуєте». Гаки, гаки всьому голова, закидаєш їх на корабель і просто тягнеш до себе, а у вас є ті гаки. О, так, якраз сьогодні на них натикався. Добре, тоді, пригадую, не зупиняючись вів далі Дженкінс, то було якраз, коли ваш сержант Щебінь скидав усе добро за бортий і сказав, що робити з цими крученими гачкуватими штуками, сер. І хтось, чиє ім'я ніяк не можу пригадати, сказав, «Це непотрібний баласт, скидай його в воду». «Чому ви нічого не сказали?» «О, ну, якось не хотілося, мовив Дженкінс, ви так гарно порилися». «Не заривайте зі мною, капітана, бо надіну кайдани». «Ні, ви цього не зробите, я скажу вам чому». «По-перше, тому що коли капітан Морква запитав сер, що мені робити з цими кайданами? Ви сказали, так, тепер слухайся. А по-друге, не думаю, що ви, бодай, щось тягете в кораблях, чорт забирай. Ми не надягаємо кайдани, ми в них заковуємо. Ви знаєте, як сточити грота Брас? Бо я не знаю, тому що ці йохохо-дурниці для салаг. Якби ми хоч колись використовували такі слова, як салага. «А ви знаєте різницю між штирбортом і бакбортом?» «Я не знаю. Ніколи не пив штирборт. Дядько б мене забрав. Хіба не дідько б мене забрав? У кожного свої дитячі травми». Капітан Дженкінс скрутнув штурвал. А ще цей вітер дуже сильний, і тільки ми з командою знаємо, за які мотузки потягнути, щоб ці великі квадратні брезентові штуки стали правильно. Якби за це взялися ваші люди, дуже скоро б ви дізналися, як далеко звідси земля. А як далеко? Біля 30 фатомів. Тобто ще трохи, і вони опиняться на дні. Примітка перекладача. Зовсім мало. Вогні були помітно ближче. Біп-піп-піп-цінь. Чорт забирай, що тепер, мовив Ваймс. Восьма вечора. е е ледь уникнутий смерті від хапонського шпигуна? Ваймс похолов. «Де?» – запитав він, роззираючись довкола мов навіжений. На розі броверської і бродвею повідомив тихий співочий голосок. «Але я не там». «Який тоді сенс у нагадуваннях? На що я стараюсь?» «Ви сказали мені, що хочете». Знати, що ви маєте роботи. Послухай, ніхто не ставить собі нагадування, щоб його порішили. Бісик на якусь мить затих, а тоді сказав, ви маєте на увазі, я маю внести це у ваш список справ. Його голос тремтів. Щось на кшталт список справ вмерти? Послухайте, не треба все звалювати на мене тільки тому, що ви не на тій часовій лінії. Що це біса означає? Ага, я знав, що ви не читали інструкцію. В розділі 17.2 c дуже чітко написано про те, що вкрай важливо дотримуватися однієї реальності. Бо інакше за принципом непевності, забучує, просив гаразд, Ваймс зиркну на Дженкінса та корабель в далині. Ми зробимо, по-моєму, де б ми не були, заявив він. Він пішов до трюму і підняв люк. Щебеню! Хапонські матроси вовтузилися з брезентом, поки їхній капітан на них волав. Ахмед, 71 година, не кричав. Він лише стояв із шаблею в руці і спостерігав. Тремтячий від страху до нього поспішав капітан зі шматком мотузки в руці. Бачите, валі», – мовив він, – «хтось її відрізав». «Хто це міг зробити?» – стиха запитав Ахмед, 71 година. «Не знаю, але коли знайду його, «Ці пси нам уже на п'яти наступають, – мовив Ахмед. Ти з хлопцями давай працюй швидше. Але хто це міг зробити? – не вгавав капітан. – Ви були тут. Як їм дало?» Він перевів погляд від Матузяного угризка на шаблю. «Ви щось хотіли мені сказати? – запитав Ахмед. Капітан досягнув свого звання не тому, що був дурним. Він крутнувся на місці». «Негайно підніміть це вітрило, гнилій сучий сини, закричав він. «Добре мовив Ахмед, 71 година. Арбалет щебеня першочергово був облоговою машиною на трьох людей, але він викинув лебідку, як зайвий тягар. Він натягував його рукою. Зазвичай одного погляду на троля, який натягує тетеву самим лиш пальчиком – було достатньо для вольового відступу, він непевно глянув на далеке світло. Шансів один на мільйон, сказав він. Ми далеко. Просто цілься нижче рівня води, щоб вони не відітнули мотузку, порадив Ваймс. Ага, добре. В чому проблема, сержанте? Ми пливемо до Хпонії та ну, десь в цьому напрямку так, але. В Хапоні я зглупію через жару, розумієте? Сподіваюся, ми спинемо її до того, як туди дістанемось щебеню. Я не люблю глупіти. Я знаю, що там про мене люди кажуть, що щебінь тупіший за, за цеглину, підказав йому Ваймс, витріщаючись на світло. Ага, а я чув, що в постелі дуже, дуже горячо. У троля був такий сумний вигляд, що Ваймс аж з того розчулення поплескав його по спині. «Того спинімо їх зараз, га?» – запропонував він, швидко трясучи рукою, щоб не так пекло. Інший корабель був так близько, що їм видно було матросів, як ті відчайдушно порились на палубі. У світлі кормових ліхтарів було видно головне вітрило, що надималось. Щебінь підняв арбалет. На кінчику стріли зблиснула горошина бірюзового світла. Троль витріщився на неї. Зелений вогонь стікав щоглами вниз і, влучивши в палубу, розсипався десятками зелених горошин, що котилися настилом з дощок, тріскочучи й сиплюючі іскрами. «Вони використовують магію?» – запитав Щебінь. «Зелене полум'я затріскотіло в нього на шоломі». «Що це таке, Дженкінс?» – запитав Ваймс. «Це не магія, це гірше за магію», – сказав капітан, ринувши вперед. «Гаразд, хлопці, нагайно опустіть вітрила!» Залиште їх, як є, крикнув Ваймс. Ви не знаєте, що це таке? Я ніц не відчуваю, сказав він, титюючи полм'я на арбалеті. Не торкайся його, не торкайся, це вогонь Святого Копитяна, це означає, що ми загинемо в страшній бурі. Ваймс глянув до гори, хмари неслися по небу. Ні, вони витікали в небо великими закрученими хвилями, як чорнило, що скрапує в воду. Десь всередині них спалахнуло блакитне світло. Корабель перехилився. Послухай, нам потрібно опустити якесь вітрило, крикнув Дженкінс. Це єдиний вихід. Ніхто нічого не чіпає, заволав Ваймс. Зелений вогонь тепер козав гребенями хвиль. Щебеню, арештовую всіх, хто бодай чогось торкнеться. Слухаю, зрештою, ми повинні швидко плисти. Ваймс перекрикував шипіння й далекі гурки дорому. Дженкінс витріщився на нього, аж тут корабель ринув у них з-під ніг. «Ти зійшов з глузду. Ти хоч уявляєш, що стається з кораблем, який намагається. Ти не маєш ані найменшого поняття, правда? Це ненормальна погода. Її потрібно обережно перечекати. Не можна кидатись поперед неї». Щось листке впало на голову щебеню і, відскочивши на палубу, спробувало відповсти геть. А тепер з неба поріщить риба, застогнав Дженкінс. Хмари перетворились у жовтаву ймлу, на тлі якої ні на мить не вщухали блискавки, і від неї віяло теплом, що неабияк дивувало. Вітер завивав, як мішок із котами, хвилі здіймалися стінами обабіч корабля, але повітря жаріло, мов у печі. Дивися, навіть хапонці опускають вітрило крикнув Дженкінс крізь зливу креветок. «Добре, то ми їх наздажинемо!» «Боже, вільний, ай!» Щось важке відскочило від його капелюха, вдарилось об перило і покотилось до ваймзових ніг. То було латунна наверша. «О, ні!» – застогнав Дженкінс, обхопивши голову руками. «Знову ті кляті ліжка!» Капітан хапонського корабля не дуже любив сперечатися, коли був поблизу Ахмеда 71 години. Він лише дивився на провислі вітрила і підраховував свої шанси на рай. «Можливо, собацюра, який відітнув вітрильному туску, зробив нам послугу», – вигукнув він, перекрикуючи «рев вітру». Ахмед нічого не сказав. Він все дивився назад, на часті спалахи електричного штормового світла освічували охоплений зеленим сяйвом корабель, що плив позаду них. Тоді він перевів погляд на холодне полум'я, що розтікалося їхними власними щоглами. «Бачиш он те світло на краях полум'я?» – запитав він. «Ні, лорде, бачиш чи ні?» «Е, «Ні, звісно, що не бачиш». «Але чи бачиш ти, де світла немає?» Капітан витріщився на нього, а тоді нажахано-слухняно знову підняв очі догори, і десь там можна було побачити межу світла. Розвіваючись на вітрі, шипучі зелені язики, наче були облямовані чорнотою, чи, може, мінливою дірою в просторіні. «Це октарин!» – скрикнув Ахмед, коли ще одна хвиля плюснула на палубу. Лише чарівники можуть його побачити. Цей шторм повний магії. Ось чому погода така псяча.